Мали вони війська 20 або 30 тисяч, та втричі більше челяді при ньому. Так що й виходило, може, на 60 чи 70 тисяч усього, які в мене. Чотири орди, які прийшли з ханом, Кримська, Ногайська, Азовська і Білгородська, могли лічити так само тисяч на шістдесят, може і більше, ніхто не міг би сказати, навіть іслам-гірей. Бо військо можна полічити тільки тоді, коли годуєш його. Коли ж воно харчується само, то як можна знати його кількість? У мене було 23 полки козацькі. Та всі неоднакові, бо були по п'ять тисяч і по пів тисячі, а посполитих прибувало щодень тисячами. Канцлер Жадзівів вважав, що під Збараж йдуть самі тільки обдурені Хмельницьким, Ніцпан-Хмельницький обдурював клебс, заявляючи, нібито сама шляхта всупереч королеві і право хоче знищити козаків, тому згромадилося в такій великій кількості. Кілька днів перед тим наші у вилазці забули багато з того талатайства. Не гультяйство і не талатайство зібралося під збараж. Некривала азіатчина і варварська дич, як казали пани чи зневажливо. Прийшов туди народ, піднятий великим духом і великою надією захистити здобуту волю. І були то вже не юрби безладні, а вовутнє військо, над яким стояв гетьман, вождь і полководець. Що є полководець? Пророки, апостоли, навіть боги Не зрівняються з ним Бо ніхто з них не може повести людей на смерть А полководець веде І люди йдуть за ним піднесено в захваті навіть з радістю Хто це може пояснити? Полководця ніколи не проклинають Бо вбиті мовчать А ті, хто вцілів, радіють життю І прославляють того, хто зумів їх зберегти Ведучи на битву в полководиці не смерть, а надію й перемогу. Надія завжди присутня. Коли б ніхто не вертався з поля бою, то ніхто б не пішов ніколи на битву. Людей завжди веде надія. Вишневецький хотів залякати нас самими розміром шляхетського табору. Високі вали тяглися, перескакуючи з пагорба на пагорб, безмірно і безмежно, неосягальні і неприступні. Навчені підпилявцями, регіментарі стали на великих горбах, полишивши мені поле затісне і невдобне, та хіба що багна довколишні. Я вдарив на шляхицький табір, що підступив під нього. Обставив той величезний табір гарматами козацькими, і вони... Засипало його ядрами так, що легше було знайти там гарматну кулю, ніж у львівському повіті, чи яйце. А тоді сам поїв своє війська на приступ і був поміж найодважнішими в самому пеклі. Груди на кулю виставляв без страху, в хаосі, диму, в полундій різанині, все помічаючи, всім керуючи з лицем лева з оком орла. Козаки віяли з самопалів так густо, що підтинали шляхтичі, наче серпами. Однак війська шляхецька зготовлена була на той наш натиск і відбувалася вміло, мужньо і страшно. Брехали згодом, буцімто Хмельницький попереду гнав селян, то ми кричали їм падати, а самі стріляли в козаків. Я міг би сказати, що не козак ховався за хлопа, Бо коли цей козак міг за когось там ховатися, а навпаки? Та й цього не хочу казати, бо в той день ніхто вже не розбирав, де козака, де посполитий, В стілі зло, як мухи в смолу, навіть орда, яка за всіх див налягала хмарою на панський табір, засипаючи його стрілами. Натиск тривав цілий день, вали були слизькі від крові. Надвечір вже збулими звалів полк Каштеляна Фірлея, і панство мало не стало втікати до Збаразького замку, та порятувало його нічий дощ, який став перед нами стіною. Козацькі довбиші вдарили на спочинок, шляхта змогла зітхнути вільніше. Уже перший той день приніс тяжкі для нас втрати. Загинув от кулі, старий мій товариш Бурляй, а молодий Морозенко, поставлений мною над нашою кіннотою, нерозважливо порвався в таке пекло, з якого вороття не було, і найадважнішим душам. Ой, Морози, Морозенко, ти славний козач, за тобою, Морозенко, вся Україна плаче. В тій пісністогані плаче туга всіх наших матерів, жінок і дочок, які проводжали нас на війну. І не день, не рік, а всю історію. Жінки знайпроводжають чоловіків на війну. Коли зустрічають, того не бачить ніхто. Світ тільки бачить, як проваджають, як лють сльози, зламують руки, б'ються в розпачі об сиру землю, невтішні, згорьовані, без надії на повернення тих, що були їхньою любов'ю. І коли кривавляться поля війни, то кривавиться любов людська. А над нею ненависть хоче підняти свій голос, та однаково ж відступає поконаний безсила. Я виїздив Грина, мов би й не на війну, а тільки для попису й перегляду свого війська. Матрона не виїздила для прощання аж до самого поля, а на мені стоючі на ганку. Не було то розпачливе прощання Гектора з білораменною Андромахою. Молоде гетьманше,